Tíz éve dolgozom a tanári pályán, 38 éves vagyok, és ha értékelnem nem kellene a munkámat, akkor így fordulnék magamhoz. Mindent megteszel, amit szívós kitartással lehet. Egyik-másik tanár nagyívvel leszarja, mit gondolnak róla a tanítványai. Kizárólag a tananyag az, ami számít. Az ilyen tanároknak hatalma van. Uralkodik az osztályán, és a személyiségét egy súlyos fenyegetéssel támogatja meg ugyanis az ő kezében van a pirostól, amelyel a retteget elégtelent írja be a bizonyítványba. A tanárod vagyok, üzeni a diáknak, nem a tanácsadód, sem a bizalmasod, sem apád, sem anyád. Egy tantárgyat tanítok, tanuld meg, vagy kopj le. Gyakran gondolok arra, hogy nekem is szigorú és fegyelmezett tanárnak kellene lennem. Összeszedetnek és céllatörőnek. Lehetne belőlem a tanterem John wayne vagy egy újabb ír iskolamester, aki bottal, nadrágszíjjal, nátpácával hadakozik a tanítványai jellem. Az tanár 40 percen át adja elő az anyagot. Tessék megemészteni a tanultakat, és készüljetek fel úgy, hogy a vizsganapján visszatudjátok vissza tudjátok böfögni. Néha megengedek magamnak egy viccet. Ősz lerögtön a helyedre fiacskám, és fogd be, mert olyat kapsz, hogy a faladja a másikat. Mire az osztály csak nevet, mert nem veszik komolyan. Na hát, micsoda alak ez a tanár? Ha szigorú vagyok, udvariasan kivárják, míg elmúlik a roham. Nem veszik komolyan. Képtelen vagyok egy osztályt egységes tömbnek látni, amely ül és rám figyel. Ahány arc, annyi foka az érdeklődésnek vagy a közönnek. Elsősorban a közöny izgat. Mi a fenét dumál a szomszédjának az a kis döb, amikor ennyi erővel rám is figyelhetne? Szíveskednél figyelni, James. Éppen órát tartok nektek. – Ja, tényleg, persze. Adódnak rendkívüli pillanatok és arckifejezések. Néha túl szégyelősek ahhoz, hogy megmondják, jól sikerült az óra, de le lehet olvasni az arcukról, meg arról, ahogy kimennek a teremből, hogy kedvükre volt-e az óra, vagy érdemes rögtön elfelejteni. Az elismerő pillantások melengetik a szívemet hazafelé a metrón. A New Yorki középiskolákat felügyelő hatóságurait nem izgatja, mi történik az órán. Ők minden esetre közzétették a saját szabályzatukat. A tanulók ne hangoskodjanak, nem korzózhatnak osztályról osztályra, vagy a folyosókon. Hangzavarban képtelenség tanulni. A tanterem nem játszótér, tárgyakat dobálni tilos. Ha a tanuló kérdést kíván feltenni, szándékát készfelemeléssel jelezze. Nem szabad hagyni, hogy közbekiabáljon. A közbekiabálások káoszhoz vezetnek ami kedvezőtlen képet alakít ki az iskoláról a brooklini oktatási osztály dolgozóiban és a máshonnan ide látogató oktatási szakemberekben. A mellékhelység látogatási engedélyek kiadását a legalacsonyabb szinten kell tartani. Ki ne ismerni az engedély birtokában elkövetett különféle csinyeket. Hányszor előfordult, hogy egy fiú, aki engedélyt kap, hogy felkeresse a második emeleti mellékhelységet, egyszer csak egy negyedik emeleti ablakon át lányal. egy lánynyal, akiben nemrég habarodott bele, az osztályban ülő lány pedig nyomban szerelmes pillantásokkal viszonozza a fiú érdeklődését. Az ilyesmit nem szabad eltűrni. Egyes fiúk és lányok arra használják a mellékhelységlátogatási látogatási engedélyüket, hogy a pincében vagy a lépcsőházban találkozgassanak, ahol persze rosszban sántikálnak és valamelyik éber helyettesnek kell rájuk találnia, aki jelentést tesz róluk és behivatja a szüleiket. Mások arra használják fel az engedélyt, hogy egy eldugott helyen dohányozzanak. A mellékhelyiség látogatási engedély a mellékhelységre szól. Más célra felhasználni nem szabad. A tanuló az engedély birtokában sem hiányozhat az osztályból öt percnél tovább. Ellenkező esetben a tanár köteles értesíteni az igazgatói irodát, az iroda pedig haladéktalanul kiküldi a fegyelmi ügyekben illetékes tanárt, hogy vizsgálja át a vécéket és más helyiségeket, és vessen véget a helytelenkedésnek. Csend, rend, fegyelem. Ez az igazgató jelszava. Végig cserkészik a folyosókat, bekukucskálnak a tanterem ajtajára vágott kis ablakokon. Könyvfölé görnyedő lányokat és fiúkat akarnak látni, búzgóníró lányokat és fiúkat, fegyelmezettel jelentkező lányokat és fiúkat, akik izgatottan várják, hogy felelhessenek a tanár kérdésére. A jó tanár rövid pórázon tartja a növendékeit. Szigorú fegyelmet tart, ami egy New Yorki szakközépiskolában létfontosságú, mert a bandák néha behúcolják az ellentéteiket az iskola falai közé. A bandákra mindig oda kell figyelni. Képesek a hatalmukba keríteni egy egész iskolát, és akkor vége a tanulásnak. A tanár is tanul. Éveket tölt el az iskolában, kamaszok ezreivel néz farkas szemet, úgyhogy kifejlődik benne a hatodik érzék, és rögtön tudja, miféle ember nyit be az osztályába. Észreveszi az egymásnak üzenő tekinteteket. Csak beleszi egy új osztály levegőjébe, és már is tudja, hogy az a társaság púp lesz a hátán, vagy eredményesen dolgozhat velük. Látja a húzódó gyerekeket, akikből harapófogóval kell mindent kihúzni, és a nagyszájúakat, akiket féken kell tartani. Már az ülő tanítvány testtartásával megmondja, hogy az illető együttműködő lesz, vagy sokat fog kellemetlenkedni. Jó jel, ha a gyerek egyenesen ül, két kezét összefűzi maga előtt a padon, és mosolyogva néz a tanárra. Ezzel szemben rossz jel, ha hányaveti módon elterül a padban, a lábát a patsörök közti folyosóra lógatja, és bámul ki az ablakon, vagy a tanár feje fölött a plafonra. Nem árt résen lenni és megelőzni a bajt. Minden osztályban akad egy égetni való kölyök, akinek az a szerepe, hogy próbára tenye a tanár türelmét. Rendszerint az utolsó padban ül, ahol a szék támlájával neki dőlhet a falnak. Az osztályban esett szó már a billegő székek veszélyéről. A szék megcsúszhat gyerekek, és jól megütitek magatokat. Akkor aztán a tanár neki ülhet jelentést írni, nehogy a szülők panaszra menjenek, vagy pertindítsanak. Andrew tudta, hogy felbosszant, amikor billleg a széken, vagy legalábbis elvonja a figyelmemet. Akkor aztán elkezdheti azt a kis játszmát, amelyel a lányok érdeklődését is fel tudja kelteni. Oda szólok neki, Andrew, légy szíves! Miva? Ezt a kamasz megjegyzést egyelőre nem szótárazták. Miva? A szülők gyakran találkoznak vele. Jelentése, mikőne, ha vóna. Miért kell megint rám szállni? A széked, Andrew, légy szíves, ne hintáz rajta, mikor én csak ülök a helyemen és a magam dolgával foglalkozom. A széknek Andrew négy lába van. A két lábán himbálózni baleset veszélyes. Az osztály hallgat, eljött a leszámolás ideje. Ezúttal azonban tudni lehet, hogy voltak éppen biztos talajonálok. Érzem, hogy Andrew nem kedvelik az osztálytársai, és ő is tudja, hogy nem számíthat az együttérzésükre. Sápat vékony, magának való fiú. Az osztály minden esetre figyel. Ha nem szeretik is, azért, ha kikezdenék vele, azonnal ellenem fordulnának. Egy tanárdiák van nyomban a diák mellé állnak, és mindezt egy billegő szét miatt. Nem kellett volna észrevenni. Úgy tűnt volna fel senkinek. Akkor hát, tisztelt tanerő, hol itt a probléma? Megmondom. Andrew már az első nap kimutatta, hogy nem szeret, én pedig nem szerettem, ha nem szeretnek. Főleg, ha erről a kis szarjancsiról van szó, akit úgy is kiközösít az osztály. Andrew pontosan tudja, hogy jobban szeretem a lányokat, meg szép, hogy őket szeretem jobban. Napi öt óra olyan osztályokkal, ahol a lányok vannak többségben, és én már is a mennyekben járok. Változatosság, színek, játék, dráma. Andrew kivár, az osztály is várakozik. A szék kitartóan billeg. Micsoda kísértés megfogni Andrew lábát is elrántani? A feje fejigig csúszna a falom, az összes gyerek nevetne rajta. Hátat fordítok Andrew-nak. Nem is tudom, miért hagyom faképnél, és sétálok a terem másik végébe. Azt meg végképp nem tudom, mit fogok csinálni vagy mondani, amikor odaérek a tanári asztalhoz. Nem akarom, hogy azt higgyék, megfutamodtam. Azt viszont tudom, hogy most valamit lépnem kell. Andrew a falnak támaszta a fejét, és megvetően mosolyog rám. Nem szeretem Andrew vörös loboncát, és nem szeretem a finom arcvonásait. Nem szeretem a kifinomult önteltségét. Előfordult, hogy amikor belemelegettem egy témába, és a gyerekek is figyeltek, én pedig lendületesen haladtam volna tovább, rápillantottam, megláttam hideg tekintetét, és azon kezdtem el tűnődni. megpróbáljam megpróbálja őt is megnyerni magamnak, vagy végleg intézzem el. Egy belső hangassúgja, fordítsd a javadra a helyzetet, adj nekik leckét megfigyelésből. Te úgy, mintha az egészet előre kigondoltad volna. És kimondom, tulajdonképpen mi folyik itt? Értetlenül bámulnak. Most képzeljétek azt, hogy újságírók vagytok. Öt perccel ezelőtt nyitottatok be az osztályba. Mit láttatok? Mit hallottatok? Mi történt idebent? Michael veszi át a szót. Nem történt itt semmi, csak Andrew Walschek fej szokás szerint. Andrew ajkáról lefagy a megvető mosolyt, és érzem, már menekül előlem. Nem kell sokat járatnom a számat, elég néhány rávezető kérdéssel folytatni, és az osztály magától elítéli. Örökle leradirozom a kis szarjancsi képéről azt a mosolyt, és nem fog többé hintázni nekem a széken. A józan elfogadatlan tanár szerepébe bujok. Michael az eféle megjegyzés nem tájékoztatja megfelelően az olvasót. Jó, de kinek kellene ilyen tájékoztatás? Talán van olyan újságíró a Daily news aki, ha besétál ide, megírja a szenzációs cikkét Andrewról, a székről, meg a tanárról, aki gutaütést kap tőle? Michael barátnője teszi fel a kezét. – Tessék, Diane! – Diane az társaihoz fordulva mondja. – Mr. McCart, aztat kéri? – Azt! – kéri Diane. Rövid szünet. – Dajan nem kapkodja. el. – Így folytatja. Na, Mr. McCart, hát pont ez a baj a világgal. Az ember megpróbál segíteni, és a következő pillanatban már bele is kötnek mindenbe, amit mond. Nagyon sértő, mert az még rendben van, hogy szól andrew tegye már le a székét, mert a végén betöri azt a hülye fejét, de annak már nincs semmi teteje, hogy kiavidgassa, ahogy más beszél. Még egy párszor közbeszól, és senki sem fogja kinyitni a száját az osztályban, és tudja, hogy most mi lesz. Szépen megmondom Endrúnak, hogy ne legyen már ekkora barom, és tegye le a székét! Dayan 16 éves, magas, kiegyensúlyozott. Szőke haja, rafinált lopnikban omlik le a hátán. Engem skandináv színésznőkre emlékeztetett. Ideges vagyok, mikor a terem végébe megy, és megáll Andrew előtt. Hát ide figyelj, Andrew! Te is látod, mi az ábra? Nagy az osztály, ugye? Harmincan vagyunk, plusz a Mr. De Te megbillegsz a székeden... Ő meg ugye azt mondja, tedd már le a széket. De te csak billegsz tovább és vigyorogsz, Andrew. És senki sem tudja, mit forgatsz a fejedben. Erről bólod az osztálytársai idejét, közben meg mi a bajod? A tanárt azért fizetik, hogy tanítson, és nem azért, hogy könyörögjön neked, mint egy pisis elsősnek, hogy szíveskedjél már letenni. Világos? Világos, Andrew? Andrew még mindig nem tette le a szék másik két lábát, de úgy néz rám, mint aki azt kérdezi. Hm, most mi ez a jelenet? És mit csináljak én? Andrew előre billen a széken, mind a négy székláb lekerül a földre. Aztán feláll, és dajan szemébe néz. Látod, engem soha nem fogsz elfelejteni, dajan. Már rég nem emlékszel az osztályra, a tanára, a Mr. hívják hívákra, de engem, aki billegek a széken, és aki miatt a tanár felkapja a vizet, engem soha nem fogsz elfelejteni, és a többiek sem. Igazam van Mr. McCord? Szerettem volna levenni a józan elfogulatlan tanár maszkját és kimondani, ami a volt. Édes kis porba fingó. Vagy leteszed rögtön azt a széket, vagy úgy kivágnak az ablakon, hogy a patkányok fognak lakmározni rajtad. Mm, na, így nem lehet beszélni. Az ilyenért rögtön feljelentenek az oktatási hatóságnál. Ismerős a szereposztás. A kis szemetek időről időre felbosszantanak, te meg csak tűrj, szenvedj. A kutya se kényszerít rá, hogy megmaradj nyomorúságosan alufizetett állásodban, és senki sem tart vissza, ha most kilépsz az ajtón, és beleveted magad a nagyhatalmú férfiak, gyönyörű nők, felsővárosi koktélpartik és szatérlepedők csillogó világába. Oké, tanár úr, de aztán mihez kezden a nagyhatalmú férfiak, stb. stb. világában? Mars visszadolgozni, tessék beszélgetni az osztályat, tessék szembenézni a billegő szék problémájával. Ez az ügy még nincs lezárva, a tanítványok várják a folytatást. Figyelmet kérek! Figyeltek? Elmosolyodnak. Na, már megijön a régi szövegével azzal, hogy figyelmet kérek. Figyeltek. Néha a folyosón is odaszólnak egymáshoz engem utánozva. Figyelmet kérek! Figyeltek? Akit így utánoznak, azt szeretik. Mindannyian láttátok, mi történt a teremben, folytattam. Láttátok andrew hintázni a széken. És láttátok, mi történt, amikor szóltam neki, hogy hagyja abba? Akkor hát megvan a nyersanyag a cikkhez, nem igaz? Volt itt egy konfliktus, Andrew és a tanár közt, továbbá Andrew és az osztály között. És Andrew saját magával is viaskodott. Igen, Andrew önmaga ellen is harcolt. Fejben nyilván jegyzeteltetek. Na, vagy csak annyit mondtatok magatokban, miért kellett a tanárnak kipécíznie Andrewt meg a székét? Vagy azt, hogy... Miért ekkora idióta ez az Andrew? És ha riportot kell írni az esetről, akkor kínálkozik egy másik nézőpont is. Andrew indokai. Csak ő maga tudja, mi késztette arra, hogy hintázzon a széken. Tessék, lehet találgatni. Akár 30-nál több vélekedés is születhet az osztályban. Másnap Andrew az óra után bent maradt az osztályban. Mr. McCord, ugye a New Yorki Egyetemre járt? Igen. Hát az anyukám azt mondta, ismerte a tanárodat. Tényleg? Nagy öröm tudni, hogy létezik valaki, aki emlékszik rám. De szóval nem csak az órákról ismerte. M még egyszer. Tényleg? Tavaly halt meg, rákja volt. June-nak hívták. Isten. erre még az is enyhely kifejezés, hogy lassú a felfogásom. Vagy hogy leesett a papírtantusz. Miért nem jöttem rá magamtól? Miért nem ismertem rá june Andrew szeme alapján? Mondogatta, hogy majd felhívja a tanárúra, de nagyon rossz paszban volt a vállása után. Aztán megjött a rák, és amikor elmeséltem neki, hogy a tanárúr osztályába járok, megígértette velem, hogy őról nem beszélek a Mr. Azt mondta, a tanárúr amúgy se akar szóba állni vele. hogy nem álltam volna szóba vele. Elbeszélgettem volna vele, míg a világ, s két nap, ki vette el? Ki a papád? Nem tudom, ki az apám. Anyám Gus Petersonhoz ment férjhez. Na, megyek ki, kell a szekrényemet. Apám Csikágóba költözik, és én is, meg a mostoha anyám is vele megyünk. Ugye milyen fura? Apám és anyám is mostoha, és mégis jó velük. Kezet rásztunk, és néztem, ahogy távolodik a folyosón. Mielőtt befordult a szekrénysorhoz, visszanézett. Én megintegettem neki. Egy pillanatig az járt a fejemben, szabad-e ilyen könnyen megszabadulnom a múltamtól. A régi iskolai bölcsesség szerint nem tanácsos csak úgy a levegőbe fenyegetőzni, akár egy osztályról, akár egy diákról legyen is szó. És végképp nem tanácsos megfenyegetni Beni, pif Brandot, aki iskola szerte arról híres, hogy fekete őves karatézó. Négy napos hiányzás után az óra kellős közepén se szó, se beszéd bevonul az osztályba. Éppen a szavakat vettük: ámen, spagetti, séf, sushi, limuzin, meg olyanokat is, amelyek nyomán rögtön kitör a vihogás. Vidé, kombiné. Megtehetném, hogy tudomást sem veszek piffufról. Hagyom, hogy leüljön a helyére, és folytatom a tanítást. De azt is tudom, hogy az osztálytársai figyelnek, és azt gondolják, az meg hogy lehet, hogy nekünk igazolást kell hoznunk, ha hiányzunk. A piffuf meg csak bejön és leül a helyére. Igazuk van. Egyet értek velük. És meg kell mutatnom, hogy nem vagyok vajszívű. Bocsánatot kérek. Kezdem, és igyekszem ironikusan szólni. Piff-puff megáll az ajtónál. Igen. Egy darab kréta van a kezem ügyében, azzal játszadozom, hogy lássák, milyen könnyed vagyok. Azon tanakodom, vajon a hová lesz a menés, vagy a tulajdonképpen hová is igyekszünk, kérdéssel folytassam. Az első mondatomnak mindenképpen egyszerű kérdésformát kell öltenie és érzékeltetni kell által a tanári tekintélyemet. Az igyekszünk alak kihívó, mert többes számú. Még baj lehet belőle. De bármelyikkel folytatom is, elsősorban a hang magabiztossága számít. Inkább visszafogom magam. Bocsánatot kérek, de hol az engedély? Hiányzás után az irodából kell engedélyt kérni. Így beszél egy igazi tanár, a hatalmat képviseli. A folyosó végi irodát, minden engedélykibocsájtóját, az igazgatót, a polgármestert, az elnököt, az Úristent. Nem erre a szerepre vágyom. Angol tanárnak szerződtem, nem engedélygyűjtőgetőnek. – Aztán kiszól bele, hogy bejövök-e? – kérdezi Brand. Már-már barátságos a hangja, őszinte kíváncsi a válaszra. Az osztály egyetlen nagy sóhajtás. – Azt a kurva életbe! – Mondja Ráfin Boys. Középiskolai tanárainktól elvárják fölötteseik, hogy a tanórán vegyék elejét a durva beszédnek. Az efféle szó szóhasználat tiszteletlenség és a törvényes rend felbomlásához vezethet. Szeretném letolni Ráfit, de nem tehetem, mert az én fejemben is csak a kurva életbe visszhangzik. Brand háttalál az ajtónak, amely időközben becsukódott mögötte. Türelmesnek látszom. És miért érzek ilyen melegséget ez iránt alasított felvételbe mozgó, leendő, menheteli vízvezeték iránt? Talán az az oka, hogy ilyen türelmesen vár, és szinte gyengéd embernek tűnik. Értelmesnek és előzékenynek látom. Hát akkor miért nem vetem le magamról az orr szerepét? Miért nem mondom neki? Jól van, Brent, ülj le a helyedre. Most ne törődjünk az engedéllyel, de legközelebb ne feledkezz meg róla. Csak hogy az én pozíciómban már nincs visszaút. Az osztálytársaim mint tanok. Valaminek történnie kell. Feldomom a krétát a levegőbe. Elkapom. Brent figyel. Teszek felé egy lépést. Úgysem ma van a halálom napja, és az osztály is várja már a kifejletét. Ideje megválaszolni a kérdést. Aztán kiszól bele, hogy bejövök-e? Feldomom a krétát, talán utoljára és közlöm vele. Én. Bólintott, mintha azt mondaná, tökéletesen észszerű, Elvégre maga a tanár. Megint érzem azt a melegséget. Szeretném megveregetni a vállát, és megkérni. Felesd el az egészet, és ülj le szépen, Brent. Feldobom a krétát, de nem sikerül elkapnom. Leesett a padlóra. Mindenképpen vissza kell szereznem. Lehajolok, hogy fölvegyem, odalent pedig szinte hívogat Brent lába. Jóformán felkinálja magát. Megragadom, és elrántom. Brendhanyat hanyatt esik, fejét beveri a nincsbe, becsúszik a padlóra, és nyugodtan hever, mint aki a következő lépését fontolgatja. Zúgás az osztályban. – Na hát! A fiú a feje búbját dörzsögeti, Így készülne egy villámgyors jobb egyenesre, karateütésre vagy rugásra. – A kurva életbe, Mr. McCord, nem tudtam, hogy karatézik. Úgy tűnik győztem, és még a következő lépés is özeném. Jól van, Benni, ülj le a helyedre, foglalj helyet. Tessék, minden tanár azt szokta mondani, foglalj helyet. Ez a pifuf kiavítja a stílusomat. Hol vagyunk az őrültek házában? Rendben, foglalj helyet. És akkor nem is kell engedély vagy ilyesmi? Nem, elintéztük. Akkor a semmiért bonyóztunk. A helyére tartó pifú rálép a krétára, és közben rám néz. Szándékosan lépett rá. Érdemes ügyet csinálni belőle? Nem. Egy belső hang az diktálja. Folytasd a tanítást. Elég a kamasz tempóból. Ez a srác ripityára ver, ha akar. Tisztelt tanerő, térjen vissza a jövevényszavakhoz. Brent úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Én meg annyira szégyellem magam, hogy szeretnék bocsánatot kérni az egész osztálytól, de elsősorban tőle. Szidom magam a hitvány trükk miatt. A tanítványaim csodálják a karete illetve amit annak hisznek. Kinyitom a szájam, és elkezdek hadarni. Képzeljétek csak el, mi lett volna a nyelvünkből francia jövevényszavak nélkül. Nem szólhatnak oda a sofőrnek, hogy álljon elő a limuzinnal. Az étteremben nem válhatna belőlük gurmé, nem rendelhetnénk többfogásos menüt, és nem dicsérhetnénk érte a séfet. A lányok nem parfümmel illatosítanák magukat és ők is inget hordanának egy csinyos kis blúz helyett. Sutyorgás, vihogás. Hát ez a Megkort tanárul minket nem mond. Így lehet elterelni a figyelmüket az előző incidensről. Úgy látszik, minden fronton nyerésre állok, de aztán Brentre téved a tekintetem. A szemem, mintha azt mondaná. Oké, okay, Mr. Megkort, gondolom meg kellett mutatnia ki a legényagátom. Annyi baj legyen. Brentnek megvoltak a képességei, hogy letegye angolból a New York állami központi vizsgát. Írhatott volna egy megfelelő a szükséges pontszámot elérő dolgozatot, de ő inkább a bukást választotta. Nem törődött a választható eszét témákkal, ehely azt írt a címnek, hogy csípcsip. Majd leírta még 350 szer hogy csipcsilip, csipcsilip, csipcilip, csip csilip, csipcilip, csipcilip. Érettségi után összeakadtam Piff-puffal a Manhattani Delancey Street-en, és megkérdeztem tőle, mit akart azzal a nagy csiripeléssel. Nem tudom, néha olyan hülye érzések jönnek rám, és olyankor nem izgat, mi történik velem. Ott ültem az osztályban, és mindent rém hülyének láttam. A felügyelő tanárt is, aki figyelmeztetett, hogy ne puskázzunk egymástól, és akkor észrevettem egy kis madarat az ablak párkányon. Ott csipogott. Én meg azt gondoltam, hát jól van a kurva életbe, mi a francért ne? És leírtam, amit a kismadácsi csiripelt. Tizennégy éves koromban az apám elküldött harcművészetet tanulni. Egy apán űrge hagyta, hogy egy álló órán keresztül csak üljek ülje napadon, utána megkérdezte tőlem. Na, mister, és mi lesz a tanulással? Erre haza zavart. Most menjek haza? kérdeztem, mégis mégiscsak kifizettem az óradíjat. Igen, egy haza, azt mondtam. Kérdeztem, hogy a jövő héten is jöjjek? Amire egy szót se szólt. A következő héten megint elmentem hozzá, amire azt kérdezte, mi kell. Megint elmondtam neki, hogy harcművészetet jöttem tanulni. Ekkor elküldött kipucolni a vécét. Nem értettem, miközben ennek a harcművészethez, de nem szóltam. Kipucoltam. Utána megint leültetett a padra, és rám szólt, hogy vegyem le az oknimat meg a cipőmet, és nézzem a lábfejemet. Le ne vegyem róla a szemem. A tanár úr nézegette már a lábfejét? Az én egyik lábam nagyobb, mint a másik. Aztán kijött, mondta, hogy vegyem fel az oknimat és a cipőmet, és menjek haza. könnyebb volt teljesíteni, amit kért. Már nem is voltam dühös rá. Néha elüldögéltem azon a padon, nem csináltam semmit, csak hazamentem utána. De így is kifizettem az óradíjat. Szóltam apámnak is, de ő csak pofákat vágott. Hadhéttel mire az a japán bevitt a terembe, hogy megtartsa nekem az első órát. Szórosan a terem falához kellett állnom, arccal a fal felé. Ő meg negyed órán át folyton valami karcerűséggel rohant nekem, és közben üvöltött rám. Az óra végén azt mondta, jó, fölvesz a tanfolyamra, csak aznap még pucoljam ki a vécét, mielőtt hazamegyek, nehogy túl sokat képzeljek magamról. Szóval pontosan tudom, mi történt aznap, amikor kirántotta a lába. Tudtam, hogy nem akar leégetni, én meg nem izgattam emiatt magam. Nekem úgyse hiányzott az a diada, és maga amúgy is egy rendes tanár, azt meg tényleg leszartam, hogy mit gondolnak rólam az osztályban. Aki fölényes tanárt akar játszani, az előbb menjen haza, és pucolja ki a vécét. Az amerikai közoktatásban a következő a helyzet. Minél távolabb kerül valaki a gyakorlati tanítástól, annál nagyobb szakmai és anyagi elismerést kap. Meg kell szerezni a tanári diplomát, azzal két-három évig el lehet tanítgatni. Közben elvégzendő valamilyen kurzus, adminisztráció, szakfelügyelet, pályaválasztási tanácsadás, e -féle. És az új szakképesítéssel már be lehet költözni egy légkondicionált irodába, saját vécével, hosszú ebédidővel, titkárnővel. Nem kell kellemetlen gyerekcsordákkal hadakozni. El lehet bújni az irodába, és egy pillantást sem vetni a kis rohadékokra. Én viszont ott álltam 38 évesen, és semmiféle becsvágy nem hajtott, hogy elinduljak a szamár létrán. Csak sodródtam az amerikai álommal, és ma holnap szembe kellett néznem a középkorúak válsághelyzetével. Kudarcos középiskolai angoltanár, akit folyamatosan gáncsolnak a felettesei, az igazgatók meg a csicskásaik. Én legalábbis így képzeltem. Szorongás volt bennem, de nem is sejtettem, mi okozza. Alberta egyszer azt kérdezte, miért nem szerzed meg a PhD fokozatot? Azzal előbbre rukkolhatnám. Jó, megszerzem, mondtam. A New Yorki Egyetemen azt mondták, rendben, felvesznek a doktori programba. a feleségem azonban azzal állt elő. Miért nem mész Londonba vagy Dublinba? Meg akarsz szabadulni tőlem? Csak mosolygott. Amikor 16 éves voltam, az egyik barátommal egynapos Dublini látogatásra indultunk. Szürke kőfalnak támaszkodva néztem végig egy színes felvonulást. A szürke fal a Trinity College kerítése volt, én pedig azt se tudtam, hogy ez az egyetem idegen területnek számít angol és protestáns. Az utca távolabbi végén vaskerítés és egy nagy kapu tartotta kívül a magamfajtát. Az egyetem előtt Edmund Burke és Oliver Goldsmith szobrált. Hoho, mondtam, itt van tehát, aki az elhagyott falut írta amit kívülről kellett megtanulnom az iskolába. Limericki barátom, aki járatosabb volt az élet dolgaiban, mint én, csak annyit mondott. Jó, nézd meg magadnak Oliver, meg az egész Trinity-t, mert ide bizony, te be nem teszed a lábad. Az érsek kihirdette, hogy az a katolikus, aki a Trinity College-ba jár, automatikusan kiátkozzák. Későbbi Dublini látogatásaim során mindig csábított a trinity a kapuban álcsodogva bámultam, milyen eleganciával dobják át a vállukon a lobogó egyetemi egyensállat a diákok. Csodáltam angliai kiejtésüket, epekedtem a gyönyörű protestáns lányok után, akik egyetlen pillantásra sem véltattak. A velük egyivásúakhoz fognak férhez menni, a saját társadalmi osztályuk tagjaihoz. Csupa protestánshoz, mindegyiknek saját lova van, és ha fajta valaha is feleségül venne egy protestáns lányt. Azt úgy rúgnák ki a katolikus egyházból, hogy a lába se érni a földet, és minden reményét elveszteni a megváltásra. Amerikai turisták tarka ruhában sétafikáltak kibe a Trinity College-ban. Én meg azt kívántam, bár csak volna bennem elegendő bátorság, hogy én is besétáljak. De lehet, hogy a kapus megkérdezni, mi áratban vagyok, én meg biztosan megkukulnék. Hat évvel később amerikai katonai egyenruhámban tértem vissza Dublinba, és azt vártam, hogy öltözékem tiszteletet parancsol majd. Így is történt. Egészen addig a pillanatig, miki nem nyitottam a számat. Megpróbáltam az egyenruhához illő amerikai kiejtéssel beszélni, de a kísérlet kudarcot vallott. Ha benyitottam valahova, a pincérnők azonnal oda hozzám, és leültettek egy asztalhoz. De mihelyest megszólaltam, azt mondták, "Jesusom, hisz ez nem is senki. Ugyanolyan ír, mint a többiek. Hová valósít? Megpróbáltam magam alabamai közkatonának elsütni, de a Grafton Streeti i Bavli kávéházban egy pincérnő azt mondta, maga akkor alabamai, amikor én kínai császárnék. Dadogva vallottam be, hogy Limericki vagyok, mire a nő azonnyomban lemondott a Pekingi trónról. A Bavli-ben tiltja a szabályzat, hogy a vendégekkel dumáljunk, tette hozzá, de úgy láttam, nem veti meg az italt. Elkezdtem hencegni, mennyi sört, meg snapszót pusztítottam el Bajorországba. Mire ő? Hogy ez esetben igazán meghívhatnám egy serére, a MacDate Itt van egy ugrásra. Nem találtam különösebben vonzónak, mégis nagyon hízelget nekem, hogy a Bavli egyik pincérnője velem szeretne meginni valamit. Átmentem a megdídve, hogy megvárjam. A vendégek alaposan végignértek, és egymást bökötték az amerikai egyenruhám láttam. Kellemetlenül éreztem magam. A csapos is csak bámult, amikor kértem egy korsóval, és azt kérdezte, kihez van szerencsénk. Csak nem egy tábornok, vagy mi az össz? Nem fogtam fel, hogy gunyulódik, és mikor azt feleltem, nem, tizedes vagyok, az egész kocsmában kitört a röhögés. Én pedig a világ legnagyobb marhájának éreztem magam. Megzavarodtam. Amerikában születtem, Írországban nevelkedtem, aztán visszatelepültem Amerikába. Amerikai katonai egyenruhát viselek. Írnek érzem magam. Tudniuk kellene, hogy ír vagyok. Nem volna szabad így ugratniuk engem. Amikor befutott a pincérnő a bővliből, leúlt hozzám a fal melletti asztalhoz, és megrendeltem egy serit. További bámészkodás és oldalba mögdösés vette kezdetét. A csapos kacsintott, és a bajsza alatt mondott valamit egy újabb áldozatról. Előmászott a bárpult mögül, és megkérdezte kéreke még egy korsóval. Az csak természetes. A rám irányuló figyelem miatt égett az arcom, s a nagy tükörbe pillantva láttam, hogy a szemem vörös, mint a főtrák. A pincérnő megjegyezte, hogy ha a csapos úgy is hoz nekem még egy korsóval, hát azzal az erővel rögtön neki is hozhatna még egy serit, mert eléggé fárasztó napja volt a bőbliben. Be is mutatkozott. Mérinek hívták. Hozzátette, ha egy percig is azt hiszem, hogy lenézhetem őt, mert csak pincérnő, hát akkor nagyon-nagyon tévedek. Végül is mi vagyok én, egy falusi sutyú, aki kicsípte magát, mint szaros Pista Jézus neve napján. A seritől megeredt a nyelve, és minél többet beszélt, annál több kárőrvendő röhögés hallatszott minden ünnel. Miri elmesélte, hogy csak átmenetileg dolgozik a belvli kávéházban, mert arra vár, hogy az ügyvédek tisztázzák a nagymamája végrendeletét, és amikor pont kerül az ügyvégére, akkor egy kis üzletet nyit a Grafton Street-en és finom ruha nem majd jobb embereknek. A finom ruha nem igen volt fogalmam, viszont megpróbáltam elképzelni Mérit egy ilyen üzletben. Kövérnek láttam, a szeme alig látszott ki a ráncai közül. A tokája jobbra-balra lengedezett. A testén itt is, ott is kitüremkedett a háj. Szerettem volna megszabadulni tőle, de nem tudtam, hogyan. Láttam, hogy a vendégek nevetnek rajtam, én meg hirtelen oda vetettem, hogy mennem kell. – Mi van? – kérdezte. – Mennem kell, meg kell néznem a Trinity college ot belülről. Meg Be kell mennem a kapuján. A harmadik korsó feketesőr beszélt már belőlem. – Protestáns hely? – mondta Méri. – Annyi baj legyen, át kell lépnem a küszöbüket. – Hallották, mit beszél? – kérdezte Méri a kocsma egész közönségétől. – Be akar menni a Trinitybe? – Jézus ereje ne el! mondta egy öreg úr. – Atya, Isten! – szólalt meg egy másik. – Én nem bánom tábornok úr! – fordult hozzám a csapos. – Menjen csak! Rajta! Nézze meg belülről a Trinity-t! De aztán szombaton el ne felejtse meggyónni! – Hallotta? – kérdezte Méri. – Szombaton gyónás, de ne aggódjon, kis cicám! Én bármikor meghallgatom a gyónását! Derünk, így ki a sörét, és mehetünk a Trinity-be! – Jaj, nekem el akart jönni velem! Rengőhájú méri végig akart vonulni az amerikai egyenruhámmal. Benne én, a Grafton Streetem. Nézd már a jenkiét, fogják mondani az emberek. Ennek sincs jobb dolga, mint főcsípni azt a hájtömeget. Közben meg Dublinban élnek a legszebb lányok a világon. Szóltam, hogy ne fáraszza magát miatta. Mérja azonban hajthatatlan maradt. A csapos pedig kijelentette, hogy egyre több okom lesz a gyónásra szombaton, mert ez a szocska nem tágít. Miért nem álltam a sarkamra? Tényleg, ezzel a szünet nélkül fecsegő dagadókkal a karomon kell életemmel először átlépnem a Trinity kolécskő Tényleg vele kellett. A Gretron street mindenkinek, aki csak egy pillantást vetett ránk, leadta, hogy Na mi van, nem látott még a leveljenkit? Még egy nagy kendőbe öltözött nő vissza nem szólt neki. Dehogy nem láttuk, csak a többi nem zűlött ilyen mélyre, hogy a maga fajtával mutatkozzom. Méri azt visította, ha nincs jobb dolga, mint kötekedni, akkor kikaparja a szemét abból a nagy kendőből? Nyugtalankodtam, hogy mi vár rám a Trinity kapujában. Az egyenruhás őr minden bizonyjal megkérdezi, mit keresek, de ügyet se vetett ránk, még akkor sem, amikor Méri odabökte, hogy szép esténk van, angyalok. Végre valahára ott álltam a Trinity macska kövén, a kapun belül, de nem mertem tovább menni. Ezeket a köveket koptatta Oliver Goldsmith, Jonathan Swift. Sok gazdag protestáns századokon át. Bejutottam a kapun belőle. Ennyi elég is volt nekem. Méri a karomat rángatta. Sötétedik, itt akarsz ácsadogni egész éjjel. derünk már, meghalok egy seriért. Aztán fölmegyünk a helyes kis garzonomba, és ki tudja, mi várott még ránk. Ki tudja? Kuncogott és odavont a nagy lötyös testéhez, én pedig szerettem volna szétkürtölni Dublinban. Nem velem van. Elsétáltunk a Nassau Streetre, ahol meg kellett állni, hogy megbámulja a sarki Jades üzlet ékszeres kirakatait. Cuki, mondta, Cuki, eljönnám még a nap, hogy az én ujjamon lesz az egyik gyűrűjük. Elengedte a karomat, hogy rávökhessem egy gyűrűre a kirakatban, mire futásnak eredtem. Végig szágúdottam a Nassau streeten, és alig hallottam az üvöltözését, hogy micsoda egy mocsok, limericki patkány ez a jenki. Másnap visszamentem a Bavli kávéházba, hogy bocsánatot kérjek tőle a viselkedésemért. Á, nem történt semmi, mondta. Nem lehessen tudni, mi bűjkelő az emberből egy-két seri vagy korsó után. Hatkor végzek, tette hozzá. és ha van kedvem, elmehetünk egy kis rántott harra róseimnivel. Aztán pedig megihatunk nála egy teját. A teja után kijelentette, túl késő van már ahhoz, hogy visszaballagjak a Grifton street szállodába, de őt a legkevésbé sem zavarja, ha nálam maradok, és együtt megyünk vissza reggel a busszal. Kiment a folyosói vécére, én az alatt levetkőztem, csak az alsó nemümet hagytam magamon. Elszűkült, formátlanul lógó hálóinkben tért vissza. Az ágy előtt térdre omlott, keresztet vetett, és arra kérte Isten, „Ájon közé és minden baj közé. Elmondta Istennek, tisztában van azzal, hogy kísértésnek teszik ki magát, de hát ez a fiú itt az ágyban, úgyis maga az ártatlanság. Begurult az ágyba, és nekipréselt a falnak, de amikor odanyúltam a hálóingéhez, hogy felhúzzam, rácsapott a kezemre. Azt mondtam, nem szeretné magára venni a felelősséget, ha elkárhozna a lelkem, de ha mielőtt elalszom, elmondom végig, hogy Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak, és sokkal nyugodtabb volna. Amíg az imád mormoltam, valahogy kiriszálta magát a hálóingéből és odahúzott magához. A fülembe sukta, hogy később kell befejeznem az imámat, mire én, hogy persze, később mindenképpen befejezem, és közben behatoltam a hatalmas zsíros testbe, és befejeztem a imátságot. Akkor 22 éves voltam, és most 38 évesen beadtam a jelentkezésemet a Trinity College-ba. Igen, írták, felvesznek, amennyiben leteszem a posztgraduális képzéshez szükséges amerikai felvételi vizsgát. Letettem, és azzal döbbentettem meg magam és környezetem, hogy angolból az eredményem a felső 2%-ba esett. Vagyis az ország minden szegletéből összeverődött nagyokosok közé számítok, ami oly igen megemelte a kedvemet, hogy aladéktalanul bejúltam a Brooklyni Gate and Tornel étterembe, betermeltem egy tengeri süllőt sülkrumplival és annyi ittam rá, hogy ma se emlékszem, miként keveredtem haza. Alberta elnéző volt velem, reggel sem teremtetlen. Elvégre Dublinba készültem, egy nagy hírű egyetemre, és úgysem fogunk sokat találkozni a következő két évben. Ennyi időt adott ugyanis a Trinity a disszertáció elkészítésére és megvédésére. Ami a vizsga matematikai részét illeti, azt hiszem soha senki nem produkált olyan gyenge eredményt, mint én. Alberta foglalt nekem egy ágyat a Queen Elizabeth-en. Ez volt a hajó utolsó előtti útja Európa felé az Atlanti-óceánon. A hajón nagy mulatságot csaptunk. Ez volt a szokás. Pesgőztünk, és amikor a látogatóknak vissza kellett menniük a szárazföldre, megcsókoltam Albertát. Ő is visszacsókolt. Hiányozni fogsz, mondtam neki, és ő is azt mondta, hogy hiányozni fogok. Lehet, hogy egyikünk sem beszélt igazat. Szédültem a pesgőtől, és amikor a hajó elhagyta a kikötőt, úgy integettem, hogy azt se láttam, merre felé adonászom. Hát, ilyen az én életem, gondoltam. Integetek, de azt sem tudom, kinek, minek. Ez tovább gondolásra érdemes. Roppant mély értelmű megfigyelésnek tartottam, de belefájdult a fejem, és inkább túléptem rajta. A hajó kiúszott a hődzon folyóra, és a verra zánoszoros felé fordult. Természetesen a fedélzeten álltam, amikor Ellis Islandnek lehetett integetni. A szabadságszobornak is mindenki integetett, de nekem a személyes okom is megvolt arra, hogy a karomat lengessem a remény és kétségbensés szigete felé. Eszembe jutott egy kori önmaga, a csak nem négy éves kisfiú, 34 esztendővel ezelőtt. Az is csak integetett, integetett Írország felé hajózva. És most tessék, megint itt vagyok, megint integetek. De mit is csinálok, tulajdonképpen? Merre tartok, és mi ez az egész? Aki egyedül van egy hajón, és még mindig labilisnak érzi magát a pesgőtől, az felfedező útra indul a vízi járművön. A Queen Elizabeth utasa vagyok, és már megbocsásson a világ, de bizony Dublinba tartok, a Trinity College-ban. Kigondolta volna a nagy jövés a sok integetés közepette, hogy átállok az ellenséghez. A Trinity College protestázs egyetem. Mindig hűséges volt ehhez vagy ahhoz az uralkodóhoz, és egyáltalán tette valaha is egyetlen szalmaszállat keresztbe a Trinity a szabadság ügyéért. De hát a törpelelketek mélyén ugyebár mindig is felsőbrennyürek tartottátok, a ló tulajdonos artikuláltan beszélő, orrukat magasan hordó protestásokat. Oliver St. John Cogarty is a Trinity bejárt, de hiába írtam róla, és hiába olvastam el minden egyes sorát, amihez csak hozzáfértem, abban bízva, hogy egy kevés ragad rám a tehetségéből meg a stílusából, hajítófát sem ért az egész. Egyszer megmutattam a diszertációmat Stanley Garbernek, a Mekké egyik tanárának, és elmeséltem neki, miféle reményeket táplálok magamban. Garber a fejét csóválta, és azt mondta, édelhallgass mekkort? ne erőltessz itt." Úgy se tudod kiverni a fejedből, hogy húcszaros kiskülök vagy, akit szalajtottak a Limericki sikátorból. Inkább gondold át, ki is vagy valójában. Mász fel a keresztre, és éld át a saját szenvedésedet, barátocskán. Más nevében nem teheted meg. Hogy beszélhetsz így a keresztről, Stanley, zsidó létedre? Na, helyben vagyunk. Nézd csak ránk. Megpróbáltunk beilleszkedni a gólyok közé. Így asszimilálódni, de nem hagyták. És mi következik ebből? Sok súrlódás. és a súrlódások nyomán olyan figurák kerülnek a felszírre, mint Marx, vagy Freud, vagy Einstein, vagy Stanley Garber. Hála Istennek, hogy te nem aszimilálódtál meg kort, és hagyd a fenébe gogártit. Nem vagy te gogárti. Légy saját magad! Fel tudod fogni? Ha most ebben a percben feldobnád a talpad, a nap ugyanúgy menne tovább a maga útján, te meg nem volnál más csak egy villanás. Menj a magad feje után, mert különben széten ázlenden végzed a kis házadban, és együtt mondogatod az üdvözlényet az ír feleségeddel. De most nem tudtam ezzel foglalkozni, mert amint lefelé lépdeltem a Queen Elizabeth nagy, középső lépcső során, összeakadtam egy ismerős nővel. Ő is észrevett és indítványozta, hogy ígyunk valamit. Emlékeztem, hogy gazdag New Yorki házaknál volt ápolónő. Vajon mi egyéb volt még? Elmesélte, hogy csalódás érte, mert a barátja átiratta úti tervüket, és most itt áll ő, az ápolónő, az első osztályú kétágyas kavimba szóló jegyével, és öt hosszú napon át utazhat egyedül. Az ital megoldotta a nyelvemet, és én is beszámoltam neki magányomról, és hogy szerintünk tarthatjuk egymásban a lelket az úton, bár nem lesz egyszerű, lévén, hogy ő az első osztályon utazik, én meg a vízvonal alatt. – Hát ez nagyszerű volna, – mondta. Félig ír volt, és néha visszatért az írtájszólása. – Ha ott józan vagyok, talán bölcsebben cselekszem, de így nem álltam ellen a kísértésnek, és megfeledkeztem a fekvő helyemről a hajógyomrában. Az óceánutazás harmadik napján ellógtam reggelizni az ebédlőbe. Ekkor jártam ott először. A pincér megkérdezte, mit óhajtok, én meg úgy éreztem, hülyén venné ki magát, ha bevallanám, nem tudom, melyik asztalán ülök. Még nem járt itt, uram? Nem. Pincér lévén nem tette föl a kézen fekvő kérdést. Az élelmezési tiszt sem aki közölte, hogy a hivatalos jegyzőkönyv szerint nem is tartózkodom a fedélzeten, Azt hitték, nagy lelkesedésemben én is partra szálltam a barátaimmal. Éreztem, hogy magyarázatot vár, de képtelen lettem volna elmesélni élményeimet az első osztályú kabinban, a magánházakhoz járó ápolónővel. – Tessék, ez itt az ön helye! – mondta a tiszt. – Jó étvágyat kívánok a reggelihez! A vízvonal alatti kabinban emeletes ágy várt. Utitársamat térdelő helyzetben találtam, ima közben. Döbbenten nézett rám. Metodista fiatalember ember aki Heidelbergbe igyekezett teológiát tanulni. Neki tehát nem dicsekedhettem el azzal, hogy az elmúlt három éjszakát az első osztályon töltöttem egy magánházaknál dolgozó New Yorki ápolónővel. Bocsánatot kértem, amiért megszakítottam az imádságát, de megnőltatott, hogy az ő imáját úgyse lehet félbeszakítani. Neki ugyanis az egész élete egyetlen imádság. Hű, de nagyszerű dolog ez, gondoltam. Hát csak az én életem is csak imádságból állna. A mondókája lelkiismeret fordalást okozott. Semmire kellő bűnös embernek éreztem magam. Kapintársamat Tednek hívták. Tedet, mint a skatujából húzták volna ki. Ápolt fogsora csillogott, és olyan kefefilizulát viselt, mint a tengerész gyalogosok. Inger-opogósra keményítve és vasalva. Ted jól érezte magát a bőrében, és békességben élt a világgal. Isten az ő menyországában, honolt, a metodista menyországban, és ez tökéletesen megfelelt neki. Elbátortalanodtam. Ha az ő élete egyetlen imádság, miféle élet az enyém? Egyetlen tartósan elkövetett bűn. Ha a hajunk, jéghegynek futna, Ted nyomban a fedélzeten teremne, és a közelebb hozzád uramat énekelni, miközben én papután szaladgálnék az utolsó gyónásomhoz. Ted megkérdezte, vallásos vagyok-e, járok-e templomba. Egy óra múlva szívesen látom a metodista Isten tiszteletem, tette hozzá, de azt motyogtam, hogy néha azért eljárok misére. Megért engem, jelentette kitett, de hogyan is érthetett volna meg? Mit tudhat egy metodista egy katolikus szenvedéseiről? Különösen, ha ír katolikus az illető. Ezt persze nem mondtam neki, mert nem akartam megbáltani az érzéseit. Annyira őszinte volt hozzám. Megkérdezte, akarok-e vele imádkozni, amire megint azt mondyogtam, hogy nem ismerem a protestáns imákat. Ráadásul le kell zuhanyoznom és át kell öltöznöm. Erre olyan szemmel nézett rám, amit az írók átható pillantásnak szoktak nevezni. Én pedig úgy éreztem, Ted mindent tud. Még csak 24 éves, de már is megvan a maga hite, életszemlélet célja. Előfordulhat, hogy már hallotta a bűnszót, de az nyilvánvaló, hogy ő maga tiszta, mentes mindenféle bűntől. Szóltam neki, hogy zuhanyozás után megkeresem a katolikus kápolnát, és elmegyek a misére. Mire való az a misé? kiáltott föl. Hiszen megvan a hited a Bibliád, a két jót térded meg a padló, ami imádkozhatol. Ettől a mondatától kezdtem rosszul érezni magam. Miért nem képes az egyik ember béké hagyni a másikat? Miért érzi mindenki úgy, hogy az olyanokat, mint én, meg kell térítenie? Nem, nem akartam tédre hullva együtt imádkozni a metodistámmal. S ami még rosszabb, nem akartam én semmisére menni, se gyónni, se bármi hasonlót, hiszen akár fön a fedézeten is sétálgathatok, vagy ledőlhetek egy nyugányra, hogy a fölleringó láthatát nézegessem. A fenébe is, gondoltam, és lezuhanyoztam, miközben a láthatáron járt az eszem. Mennyivel jobb a láthatár az embereknél? Olyan nincs, hogy az egyik láthatár nyaggatja a másikat. Mire kijöttem, Ted már elment, ahol mi a szépen rendbe rakva az ágyán. A fedélzeten a magánházaknál dolgozó ápolónő egy őszhajú tömzsi pasasba karolva vonult végig, az illető kétsoros sötétkék blézert viselt. Ádám csutkájáról széles, rózsaszint sejemnyakkendő figyegett. A nő úgy tett, mintha nem venne észre, de addig fixíroztam, míg végül kénytelen volt felé szenteni. Tovali begett, én meg arra gondoltam, vajon csak azért dobálja ide-oda a segét, hogy még jobban meggyötörjön? Dobálja csak, engem ugyan nem érdekel. De érdekelt. Összetörve, kihajítva éreztem magam. Három velem töltött nap után, hogy képes lelépni ezzel a vénséggel? Hiszen legalább 60 éves. És amikor az ágyon ülve együtt ittuk a sok üvegfehér bort? És amikor megmostam a hátát a fürdőkádban? Most mihez kezdek magammal a két napig, míg a hajó kiköt Dublinban? Ott kell feküdnöm a felső ágyon. Alattam a metodistám imádkozik és sóhajtozik. Az ápolónő rám sem hederített. Többször is szándékosan keresztezte az utamat a fedélzetem, csak hogy még nyomorultabbul érezzem magam. És amikor eszembe jutott ő meg az a vénember, szinte rosszul lettem a gondolatra, hogy a pasas öreg ráncos bőre hozzáír a nőéhez. A következő két napon sötétség uralkodott a tengeren, míg a hajó korlátnál állva azt fontolgattam, beugorjak-e az Atlanti óceánba, le egészen a fenékéig, ahol a háborúban elsüllyedt sok hajó nyugszik, Csatahajók, tenger alatt járok, rombolók, teherhajók és azt próbáltam meg felidézni, vajon sűjtette el már egy repülőgép anyahajó is. Ez egy időre elfelejtette velem a bánatomat, mert arra gondoltam, milyen lehet, hogy oda a repülőgép anyahajók és az emberi testek lebegnek, és beleütköznek a rekesz falakban. De aztán újból rám telepedett a bánat. Az embernek nincs más dolga, csak az, hogy egy hajó fedélzeté járkáljon, és minduntalan összefusson azzal az ápolónővel, akivel együtt töltötte a megelőző három napot, ám de az ápolónő továbbra is annak a kétsoros blézert viselő vénembernek az oldalán mutatkozik, olyankor hajlamosak leszünk arra, hogy semmire se tartsuk saját magunkat. Ha belevetném magam az óceánba, akkor az ápolónőnek is volna mind elgondolkodnia, de nekem semmi hasznom sem volna belőle, hiszen arról én már úgysem tudnék. Csak álltam a hajókorlátnál, a hajó szelte a vizet, én meg az életemen törtem a fejem, és alaknak éreztem magam. A pipogya volt az egyik kedvenc szavam abban az időben, és illett is rám. Pipogya. New Yorkban érkezésem napjától addig, míg a Queen Elizabeth fedzérzetére léptem, csak varroga írtam le. Kivándorlás, kilátástalan munkahelyek, alkoholizálás Németországban és New Yorkban, Csajózás, négy év folyamatos alvás a New York egyetemen, tanárként sodródás egyik iskolától a másikig, nősülés, és közben vágyódás a legény élet után. No, még egy pohárra. Zsákutcás tanári pálya. Utazás Írországban, hát ha ott majd jobban viseli magát az élet. Miért nem lehetek én is tagja egy vidám turistacsoportnak, csoportnak, szárazon vagy vizen? Azok mindig csak pingpongoznak vagy golyóznak, utána elmennek meginni valamit. És ki tudja, mi egyebet csinálnak még. De az ilyesmihez nem volt tehetségem fejemben persze gyakoroltam, próbákat tartottam. Szép jó napot, hacs-mint kérdezném. Nagyszerűen, hangzana a felelet. Egyébként nincs kedvel meginni velünk valamit? Miért is ne? Vágnám ránk nonghalánszal. Ez a nonghalánsz is kedvenc volt, mert én is szerfölött könnyed akartam lenni, és mert a hangzása is tetszett. Ha most megiszom néhány pohárral, az biztosan meghozza a nonghalánszot. A magam ír írmódján éleszek a társaság lelket, de mégsem akartam otthagyni a hajókorlátot és az öngyilkosság vigasztaló érzését. 38 évem körül forogtak a gondolataim. A korosodó tanár, még maga is tanuló, Dublinba utazik. Hát így él egy igazi férfi. Egy nyugágyba kényszerítettem magam, hogy szembenézek az atlanti óceáni kapuzárás előtti pánikkal beújtam a szemem, hogy ne lássam a vizet és az ápolónőt. Tűsarkú cipőjének kopogása és a nyakkendős amerikai vénység harsány hotája elől itt sem tudtam elbújni. A szemerni intelligencia is belém szorult volna, nem csak a túléléshez szükséges szimat, akkor, legyen bár az még oly fájdalmas is, megkíséreltem volna átértékelni az életemet. De nem volt érzékem az önvizsgálathoz. Sok éven át tartó Limericki gyónásaim után én is tudtam olyan lelkiismeretvizsgálatot tartani, mint akárki, ám itt másról volt szó. Ebben a helyzetben nem segít az anya szent egyház. És azon a nyugágyon heverve nemigen tudtam a katekizmuson túlra merészkedni. Lassan megértettem, hogy nem értek semmit, viszont attól, hogy mélyre ástam magamban és a boldogtalanságomban, megfájdult a fejem. 38 éves ember nyakik a slamasztikában, és gőze sincs arról, mihez kezdjen. Hát, ennyire tudatlan voltam. Ma már én is tudom, hogy az ember hajlamos mindent a külső körülményekre kenni. A szülőkre, a nyomorúságos gyerekkorra, az egyházra, az angolokra. New Yorki ismerőseim, de elsősorban Alberta mindazt mondták, segítségre szorulsz. Tudom, úgy értették, nyilvánvaló, hogy valami nem stimmel veled. Menj el egy pszichoterapeutához. Albert ragaszkodott hozzá, velem nem lehet együtt élni, szögezte le, és időpontot kért számomra egy pszichoanalitikusnál, a keleti 96. utcában, a Lélekgyógyász negyedben. Az analitikust Harrynek hívták, de már rögtön az elején elszúrtam, amikor megjegyeztem, hogy Jeeveshez hasonlít. Kicsoda az a Jeeves? kérdezte, de egyáltalán nem örült, amikor megismertettem a PG Woodhouse könyvek szereplőjével. Jeeveshez méltó módon húzta föl a szemöldökét, amit ő teljesen hülyének éreztem magam. Ráadásul fogalmam sem volt róla, miről is akar szólni ez az egész, és hogy mit keresek nála. Az egyetemi pszichológia órákról emlékeztem még arra, hogy tudatunk több részből áll. Van ugye a tudatos, a tudattalan és a tudatalatti. Az ego, az önazonosság, a libido és talán más rejtélyezzugok, ahonnan démonok leselkednek ránk. Nagyjából eddig terjedtek az ismereteim, ha mindez egyáltalán méltó arra, hogy ismeretnek nevezzük. Azután eltűnöttem. Mi végre hagyok nála annyi pénzt, amennyit meg se engedhetnék magamnak, mikor csak ülök ezzel a pasassan szemben, aki írkál, az állam magasságában tartott noteszába, és csak néha pillant fel, de olykor úgy bámul rám, mint egy kísérleti nyúra. A pszichoanalitikus ritkán nyitotta szóra a száját, amitől úgy éreztem, nekem kell kitöltenem a csendet, mert különben csak ücsörögnénk egymást kukkolva. Még annyit sem mondott, hogy és ezzel kapcsolatban mit érez, ahogy a filmekben szokták. Abból, hogy becsukta a noteszát, tudtam, hogy vége a rendelésnek, és lehet fizetni. Már az elején megmondta, hogy tőlem nem kér teljes honoráriumot, mert a hátrányos helyzetű tanárok kedvezményben részesülnek. A nem volt, hogy velem ugyan ne jótékonykodjon, de az időtáj ritkán mondtam ki, amit szerettem volna. A rendelés szokásos menetétől kellemetlenül éreztem magam. Az elején kijött a váróba és megállt. Ezzel adtam meg a jelt, hogy álljak föl és fáradjak be a rendelőbe. Soha nem nyújtotta a kezét, soha nem köszönt és soha nem váltott velem néhány kötetlen szót. Töprengtem, vajon az én feladatom volna, hogy köszönjek és a kezemet nyújtsam? és ha a kezdeményezek, mi lesz rólam a véleménye? Nem akartam muníciót szállítani ahhoz, hogy elmebetegnek tartsom. Az a felmenőim között úgyis akadt elég. A higgat viselkedésemmel szerettem volna kedvező benyomást tenni rá, meg a logikámmal, és, ha lehetséges, a szellemességemmel. Az első alkalommal figyeltem, miként igyekszem kezdeni valamit magammal. Olyan lesz, mint egy jónás, vagy mint a lelkiismeret vizsgálat. A magas támlájú székre üljek, vagy feküdjek le a heverőre, mint a moziba. Ha a széket választom, 50 percen át bámulhatom a képét. Ha viszont ledölök a heverőre, nézhetem a plafont, és elkerülöm a tekintetét. Végül a székre ültem, ő is leült a saját székére, én pedig megkönnyebbülve vettem tudomásul, hogy nem látok rosszallást az arcám. Néhány találkozás után abba akartam hagyni. Inkább átmentem volna egy kocsmába a harmadik evnyúra, hogy végre teljes nyugalomban megígyak egy délutáni sört. De nem volt hozzá bátorságom, és nem voltam rá elég dühös, akkor még. Hétről hétre ott ültem a széken, összehordtam hetet havat, sőt, néha kétszer egy héten, mert azt mondta, hogy gyakoribb találkozásokra van szükségem. Szerettem volna megkérdezni, hogy ezt miből gondolja, de kezdtem kapisgálni, hogy a módszere szerint erre nekem kellene rájönnöm. Ebben az esetben miért töltöm belé a pénzt? kérdeztem magamban. Miért nem üldögélek inkább a centrálparkban, a fákat és a mókusokat nézegetve, s várva, hogy majd csak felszínre bukkannak a problémáim? Vagy miért nem ülök egy sörözőben, ahol néhány korsó elfogyasztása közben befelé fordulhatnék, és megvizsgálhatnám a lelki ismeretemet? Sok száz dollárt takarítanék meg vele. Nyomban tisztázni szerettem volna a helyzetet, és meg akartam kérdezni. – Doktor úr, mi a bajom? – És mit keresek itt? – Mondjon már egy diagnózist azért a tömérdek pénzért, amit eddig itt hagytam magánál. – Tudom, élvezem a hátrányos helyzetű tanárok kedvezményét. – Ha megnevezi a betegségemet, talán én is ki tudom keresni, és rájöhetnék, hogyan lehet segíteni rajta. Az nem megy, hogy minden héten idejövök, össze-vissza az életemről, és közben azt se tudom, hol tartunk, az elején, a közepén vagy a végén. Nem lettem volna képes ebben a modorba beszélni hozzá, nem így nevelkedtem. Nem lennék vele udvarias, ő pedig talán megsértődne. Határozottnak akartam látszani, nem kértem a szánokozásából. Nyilván látta, mennyire észrűen szólok, és milyen kiegyensúlyozott vagyok, annak ellenére, hogy küzdök egy rossz házassággal, és céltalanul élek bele a világba. Csak írkáltanó te száma, s bár soha nem adta jelét, azt hiszem, jól érezte magát velem. Meséltem neki írországi életemről és a tanításról. Mindent megtettem, hogy élénk és szórakoztató beszámolókat tartsak neki, és hogy megnyugtassam minden rendben. Semmiképpen sem szerettem volna felbosszantani. De ha valóban minden rendben, akkor miért kezdtem el járni hozzá? Azt akartam, reagáljem valahogy legalább egy kis mosolyjal, vagy egy röpke szóval ismerje el igyekezetemet. De semmi. Ő győzött, ő kerekedett felül. Egyszer aztán meglepett. Aha, mondta kis notecát az ölébe ejtve, és mélyen a szememben nézett. Meg sem mehet nem Mit mondhattam, ami kiváltotta ezt az áhát? Azt hiszem, most sikerült a dolgok mélyére ásnia, mondta. Na tessék, már megint mélyre ástam. Már a divat intézeti szabközépiskola oktatási igazgatója és azzal hízelkedett nekem, hogy a mondatrészeket tárgyaló órámon sikerült a dolgok mélyére ásnom. Az aha előtt mindössze annyit jegyeztem meg, hogy a középiskolai órámat kivéve nincs önbizalmam, amikor az emberek társaságába kerülök. Egy csoport tagjaként alig tudok megszólalni, míg nem ittam meg egy-két pohárral, ellentétben a feleségemmel vagy az öcsémmel, akik vígan oda tudnak lépni egy csoporthoz, és élénk beszélgetésbe keverednek a tagjaival. Hát, ez volt a mélyreásás. Az aha után így folytatta. Hm, a javára válhatna, ha csoportterápián venne részt. Előbbre juthatna, ha más emberekkel is interakcióba lépne. Van is egy kis csoportunk, maga volna a hadosszámú tag. Nem akartam a hatós számú tag lenni, és nem tudtam, hogy mi fánterem az interakció, amiben lépek. Bármi legyen is, nem volt kedvem hozzá. Hogyan tudnám az értésére adni, mit érzek, hogy ez az egész csak időpocsékolás és pénzkidobás. Mindenképpen udvarias hangot kellett használnom. Hat hete ülök ezen a széken, dől belőlem a szó, és kutyából érzem magam, mint valaha. Mikor leszek képes oda menni az emberekhez, és könnyedén elcseverézni velük, ahogy Alberta, vagy már hiszokta. A feleségemnek tetszett a csoportterápia ötlete, szerinte az se számít, ha minden héten többet kell fizetnünk. A szocializációm során nem szereztem meg bizonyos készségeket, tette hozzá, és egy kicsit le kell csiszolni rólam a sorját, a csoportterápia pedig meghozhatja a nagy áttörést. Ez órákon át tartó veszekedéshez vezetett, mégis mit képzel magáról? Kicsoda ő, hogy így megmondja, le kell csiszolni rólam a sorját. Mintha mocskos szájú, nyeretlen két éves ír volna volnék, aki tegnap szállít partra a nagy hajóról. Kijelentettem, hogy nem hagyom magam hosszú időre összezárni néhány new-yorki idiótával. Nem hallgatom végig a nyafogásukat, meg ahogy elpofázzák a legbizalmasabb titkaikat. Már az is éppen elég baj volt, hogy fiatalon papok fülébe suktam a bűneimet, akik csak ásítoztak és megígértették velem, hogy nem védkezem többé, nehogy megbántsam szegény Jézuskát aki ott szenvedt fenn a keresztel. Most meg ő is, meg a doktor is azt akarta, hogy újból fecsegjek ki mindent. Köszönöm, elég volt. Alberta azt mondta, elege van a nyomorúságos katolikus gyermekkoromból. Amiért nem hibáztatom, hiszen nekem is elegem volt a nyomorúságos gyerekkoromból, meg abból, hogy az Atlanti óceán másik partján is kísért. Ráadásul minden áron akart kerülni. Alberta hozzátette, hogyha nem folytatom a kezelést, nagy bajba kerülök. Kezelést? Miről beszélsz? Jelenleg kezeléseket kapsz, és ha abbahagyod, vége a házasságunknak. <gül> Csábító lehetőség, ha megint legény ember lennék, szabadon csavarokhatnék menhetemben. hetemben. Mondhattam volna, hogy rendben, akkor itt a vége, de ezt elszalasztottam. Ha újból szabad lennék is, hol találnék olyan éppelméjű nőt, aki vállalna engem? az ideóda sodródó, csiszolatlan pedagógust, aki egy keleti 96. utcai Jeevesnek nek ki az életét. A veszekedés is jobb, mint a magány, tartja az írmondás, és maradtam a fenekemem. A csoportban megrázó dolgokat hallottam. Beszéltek mindenféle nemi kapcsolatról, apával, anyával, fivérrel, nővérrel, odalátogató nagybácsival, a rabbi feleségével, egy írszetterrel, egy válint csirkemájjal, egy hűtő szekrényszer előve, aki a konyha kövezetére dobta a ruháját, és napokig a lakásban maradt. Az ilyesmit csak egy papnak gyónná meg az ember, ezek meg minden további nélkül kikürtölték a titkaikat a világban. Azért én is tudok ezt-azt a szexről. Olvastam a utrát, a Lady Chatterley szeretőjét, meg de Szád Márkitól a Sodoma 120 napját. De azok csak könyvek, csak a szerző képzeletében létező dolgok, gondoltam. D. H. Lawrence és magad de Szád Márki is hanyattesne, ha itt kellene ülnie ebben a csoportban. Félkörben foglaltunk helyet, szemben Harryvel, aki szolgálmasan írta jegyzeteit a noteszába, és néha bólintott egyet. Aztán az egyik napon csönd le. Az egyik férfi elmondta, hogy elment misére, hazavitte az áldozati osztját, és otthon rámaszturbált az osztjára. Állítása szerint így akart megszakítani minden kapcsolatot a római katolikus egyházzal, és a cselekedete annyira felvillanyozta, hogy gyakran megismételte. Most már csak az élvezet kedvéért. Tudta, nincs az a pap a világon, aki egy ilyen undorító bűn alól feloldozná. Ekkor vettem részt negyedik alkalommal a csoport foglalkozáson, és eladdig meg sem ukkantam. Abban a pillanatban legszívesebben felálltam volna, hogy kimenjek. Nem voltam már valami nagy katolikus, de az mégse jutott volna soha eszemben, hogy az áldozati ostját használjam nemi örömszerzésre. Ez a muki miért nem fordított egyszerűen hátat az egyháznak és ment a dolgára? Harry kitalálta a gondolataimat. Abba adta a jegyzetelést és megkérdezte, akarok-e hozzászólni. Én meg éreztem, hogy lángol az arcom. Ráztam a fejem, hogy nem. Erre a vöröses hajú nő közbevetette: Na, ne kérdezd magad! Már negyedszerre ülsz itt, és eddig egy árva szót sem szóltál. Most azért tárulkozunk ki, hogy te fönkölt képpel hallgass, utána meg kifecsegd a titkainkat a haveroknak a sörözőben. Az ostyás ember is megszólalt. Az a helyzet, jó barát, hogy most tettem magam, és a végére tőled is szeretnék hallani valamit. Mégis, mit akarsz? Csak mereszted a segged, míg mi meg elvégezzük a piszkos munkát? Eli megkérdezte a baloldalon ülő nőt, Irmát. Mi a véleménye rólam? És meglepődtem, hogy íma, miután megmaszírozta a vállamat, kijelentette. élzi bennem az erőt. Azt mondta, szívesen lenne a tanítványom, mert biztosan jó tanár vagyok. Hallotta ezt, Frank? kérdezte Harry. Erő! Tudtam, csak arra várnak, hogy megszólaljak, és éreztem, ideje nekem is lett valamit az asztalra. Németországba egyszer lefeküdtem egy prostituáltal. Na hát, vágta rá a vörös hajú Dicsérjük meg, legalább próbálkozott. És akkor mi van? kérdezte az ostyás. Halljuk részletesen? kérte írma. Hát, lefeküdtem vele. És? kérdezte a vörös hajunat. Ennyi. Lefeküdtem vele, és kifizettem a négy márkát. Heri mentett meg. Letelt az időnk, viszont látásra a jövő héten. Többé nem mentem vissza. Azt hittem, Harry majd telefonál, hogy meg tudjam, miért morzsolódtam le, de Albertától azt hallottam, hogy ilyesmit nem szoktak csinálni. A páciensnek saját magának kell döntenie, és ha kimaradtam, az annyit jelent, hogy betegebb vagyok, mint valaha. A terapeuta legfőjebb ennyit képes tenni tette hozzá, és ha kockáztatni akarom a mentális egészségemet, a saját vérem száll a fejembe. Tessék, csak a Bibliából idéztem. Kifelé megyek a Trinity College angol tanszékvezetőjének, vezetőjének, Valton professzor úrnak az irodájából. Hogy ne, hogy ne, mondta, amikor beadtam a jelentkezésemet a doktori programra. Majd hozzátette, hogy ne, hogy ne, amikor megismertettem disszertációm témájával, ír-amerikai irodalmi kapcsolatok 1889-1911. Miért éppen ez a két évszám? Mert William Butler Yeats. 1889-ben jelentette meg első verses kötetét, és mert 1911-ben történt, hogy Filadelfiában különféle tárgyakkal hagygálták meg az ebbi teáter színészeit a nyugathőse előadása után. Érdekes, jegyezte meg Walton professzor úr. A disszertácium témavezetője Brandon Kennelly professzor lesz, mondtam, kiváló ifjúköltő Kerry megyéből. Ezzel hivatalosan is a Trinity College diákja lettem, márványcsarnokok benfentesen. Micsoda előrelépés. Megpróbáltam úgy kivonulni az egyetem kapuján, mint aki már nagyon hozzá van szokva ahhoz a kapuhoz. Igen, lassan lépkedtem, hogy észrevegyenek az amerikai turisták. Odahaza, Minneapolisban majd elmesélhetik a társaságban, kiszúrtak egy hamisítatlan, magabiztos és elbűvölő Trinity hallgatót. Ha egyszer felveszik az embert a Trinitybe, doktorandusznak, nagyon is természetes, hogy a jelölt végig sétál a Grafton Street-en, és betér egy kis ünneplésre a McDade sörözőbe, oda, ahol hajdanán Mérivel a Belvli kávéház pincérnőjével töltötte el az időt. A bárpultnál valaki megídezte, Amerikából hajóságtán. Honnan tudta? A ruhámról? Azt mondta, minden ilyenkit fel lehet ismerni a ruhájáról. Közlékeny hangulatban voltam, és elmeséltem neki a trinity a megvalósult álmot. Az illető ellenséges hangon válaszolt. Jézusom, hát az már tényleg kurvára szomorú, ha valaki egy kibaszott egyetem miatt jön Dublinba. Hiszen odállt annyi az egyetem, mint adudva, nem igaz? Vagy maga nem kellett neki, Vagy talán protestás, Vagy mi a franc? Csak viccelődött volna. Meg kellett még tanulnom a Dubliniak szokásait. Lassan kezdett el derengeni, hogy hiszen én kívülálló vagyok, külföldi, egy visszatérő jenki, és a tetejébe még Limericki is. Azt hittem, diadalmas hősként jövök vissza Írországba, egy amerikás ír, két egyetemi fokozattal, sőt bölcsész doktor, aki csak nem tíz évet húzott le New York középiskoláiban. Tévedtem, amikor azt hittem, könnyen bele fogok illeszkedni a Dublini kocsmák a melegébe. Azt hittem, olyan ragyogóan szellemes irodalmi körökben fogok mozogni, hogy a periférián kóvájgó amerikai tudósok azonnal kapni fognak minden jobb bemondásomon, és otthon továbbadják az amerikai egyetemi embereknek. Aztán meg előadásokat kell tartanom az ír irodalom helyzetéről ellenállhatatlan egyetemistalányoknak, talányoknak, a Vazar meg a Sarah Lawrence College-ban. Nem így alakult. Ha léteztek is elfélek körök, nem voltam tagja egyiknek sem és én voltam az, aki a periférián kóvájgott. Két évet töltöttem el Dublinban. Első lakásom a Seaview Terranson volt, az Ellsbury Road közelében, ahol Anthony Trollop lakott, amikor postai felügyelőként a végig írországot, és minden áldott reggel megírt fél ívet. A tö megtudtam, hogy az író szelleme még mindig erre jár, Sőt, a hölgy arról is meg volt győződve, hogy egy nagyobb regény kézirata is megtalálható az író egykori házának falaiba rejtve. Mr. Trollop szelleme velünk lakott, amit abból is lehetett tudni, hogy a sült szalonnás tükörtojásom körül egészen hirtelen dermet meg a zsír, amikor a szellem éjszakai kő utolján. Végig kutattam a házat azért az elrejtett kéziratért, még nem a szomszédok panaszt tettek, hogy éjjel-nappal kopácsolok a falakon. Dublini tartózkodásom merő küszködés volt. Minden reggel a legnemesebb szándékkal keltem ki az ágyból. A Belvliban megittam a reggeli kávémat, utána vagy a Nemzeti Könyvtárban vagy a Trinity College könyvtárában dolgoztam. Délben úgy döntöttem, megéheztem, és kimentem egy közeli sörözőbe, a Nőribe, a McDadebe vagy a Bélibe megenni egy szendvicset. A szendvicset egy korsó sördel kell leövlíteni, ahogy a bős mesterek mondják, a madár se tud egy szárnyal repülni. A korsó párja már meg tudta oldani a nyelvemet, és könnyebben elegyedtem szóba a többi vendéggel, majd hamarosan meg tudtam győzni magam arról is, mi erre meg a hangulatom. Amikor eljött a sörözők délutáni kötelező zárvatartásának ideje, újabb kávé következett a beavli kávéházban. Nem volt ez más, mint halogatás. Tertek múltak a hetek, és az ír-amerikai irodalmi kapcsolatok terén végzett kutatásaim sehogy sem akartak haladni. Azt mondtam magamban, tudatlan vagyok, akinek fogalma sincs az amerikai irodalomról, és csupán vázlatos ismeretekkel rendelkezik az ír országiról. Háttér volt szükségem, vagyis el kellett olvasnom mindkét ország történelmét. Az ír történelmet tanulványozva minden amerikai utalást kicéduláztam. Az amerikai történelemmel ismerkedve pedig az összes ír utalást céduláztam ki. De a történelem megismerése nem bizonyult elegendőnek. El kellett olvasnom a legjelentősebb írók műveit is, hogy lássam, milyen kölcsönös hatások érvényesültek az óceán két partján. Természetes, hogy Jéznek voltak amerikai kapcsolatai, és hatott rá a másik kontinens irodalma. Természetes, hogy Edmund Downey, Trinity College. Volt az egyik első európai, aki harcolt Walt Whitman elismeréséért. De mihez kezdjek ezekkel az adatokkal én? Mit mondjak róluk? És hosszas erőlködésem után ugyanki nem szarja le magasról az egészet. Más felfedezéseket is tettem, és az amerikai transzententalizmustól, illetve az ír-irodalmi újjászületéstől távol eső témákat is igyekeztem megismerni. Olvastam beszámolókat az írekről, akik kiásták, megépítették, végigharcolták és végigénekelték az Air csatornát, a Union Pacific vasutat és magát az amerikai polgárháborút is. Az ellentétes oldalakon csatázó írek gyakran tulajdon testvéreik vagy a testvéreik ellen vették fel a harcot. Úgy tűnt, bárhol tört ki is egy kis háború, az írek mindkét oldal színeiben küzdöttek, még Írországban is. A Limericki iskolában mindig csak azt a hosszú bústörténetet hallottuk, hogy írország nyögte a száz igát, de szinte egy szót sem esett az Amerikába szakadt írekről, arról, mit építettek, hol harcoltak, mit énekeltek. Most meg az amerikai írzenéről olvasok, hogy milyen nagy szerepet játszottak a kiváló írek az amerikai politikában, meg a 69-es gyalog ezret hőstetteiről, a sok millió emberről, aki John Fitzgerald Kennedy útját egyengette a Fehérházban. És olvasom, hogy undorító jenkik miként sem bizték ki az íreket egész New Englandben, és hogy milyen nemesen vágtak vissza az írek, akikből polgármesterek, kormányzók, pártvezérek lettek. Egy másik cédulatoronyban az amerikás írekről szóló feljegyzések sorakoztak. Ebben a kupacban jóval több cédula sorakozott, mint az irodalmi kapcsolatok csoportjában. És ez a sok cédula bőven elegendő volt ahhoz, hogy ebédidőben elfelejtsem a sörözőket. Igaz, ahhoz is, hogy megfeledkezzem a munkáról, melyet az ír-amerikai irodalmi kapcsolatok témájában kellett volna elvégeznem. Szabad-e megváltoztatnom a disszertációm témáját? Hozzájárul-e Trinity, hogy az írek amerikai tevékenységének valamelyik oldalát mutassam be, ami lehet politika, szene, a katonaság vagy a szórakoztatóipar? Váltó professzor úr szerint az angoltanszéken ez lehetetlen. Úgy látja, hogy a történelem felé kalandoztam el, amihez a történelem tanszék jó szükséges, az pedig kétli, hogy megkapnám, mivel nincs semmiféle történészi előéletem. Már eltöltöttem egy évet a trintiben, vagyis már csak egy éven maradt arra, hogy befejezzem az ír-amerikai irodalmi kapcsolatokat feldolgozó disszertációmat. A professzor úr, úr fejezte ki magát, hogy az ember markolja meg szorosan a kormánykereket. Miként valljam be a New Yorkban maradt feleségemnek, hogy egy évet az ír amerikai történelem árkainak és vasúti töltéseinek tanulmányozásával vesztegettem el, ahelyett, hogy irodalmi ismereteimet bővíthettem volna. Maradtam Dublinban, és erőtlen kísérletet tettem, hogy összeüssek valami disszertációfélét. Ha elmegyek megebédelni egy sörözőbe, és kitisztítom a fejem egy porsos biztos, hogy támad valami ötletem, hogy ihletet kapok. Az egészen biztos. Átnyújtottam a pénzem a púton, és mit kaptam? Egy korsó sört, de semmi egyebet. A St. Steppens Green egyik padján üldögéltem, és a Dublini irodista lányok után sóvárogtam. Vajon eljönnének velem? Coney Islandre, felrakavére, vagy Hemtomba? Nézegettem a kacsákat a kistóba, és irigyeltem őket. Más dolguk se akadt csak a hápogás, az úszkálás, meg a morzsák összeszedegetése a csőrükkel. Egyáltalán nem kellett aggódniuk a disszertációjuk miatt, amibe épp belehalni készültem. Hogyan is miért keveredtem ebbe az egészbe? Istenem, hiszen lehetnék én New Yorkban is, hálát a sorsnak, hogy leadhatom a napi öt órát, és utána mehetek haza, megihatok egy sört, beülhetek egy moziba, könyvet olvashatok, turbékolhatok a feleségemnek, és bebújhatunk az ágyba. De nem vagyok New Yorkban. Franki az a kis takonypóca Limericki sikátorból megpróbált kiemelkedni a szegény sorból. Magasabbra akart hágni a társadalmi ranglétán. Jobb körökből származó emberekkel óhajtott elegyedni, olyanokkal, akik megütik a Trinity College mércéjét. Tessék, Frenki, ez jár neked kis kistílű besvágyadért. Miért nem szaladsz venni egy Trinity sálat? Hát, ha attól jobb lesz a kedved, hát, ha az a sár segít megérni nagyszabású és eredeti tanulmányodat az ír-amerikai irodalmi kapcsolatokról, 1899 és 1911 között. Ismeretes egy törekvés, amit úgy hívnak, hogy valaki összeszedi magát. Megpróbáltam, de mit tudhattam én összeszedni? Lassan a második Dublini esztendőm is elszivárgott. Nem találtam a helyem, nem tudtam beforakodni valamelyik társaságba, vagy a személyiségem volt alkalmatlan rá, vagy az önbizalmam volt kevés. Nem lehettem egyik srác a sok közül, nem fizethettem nekik egy kört, hogy utána szellemes megjegyzéseket tegyek, ahogy azt el is várják az embertől egy írsörözőben. Ültem a könyvtárban, és egyre csak nőtt előttem a egy. Az ivástól még kevésbé tudtam világosan gondolkodni. Hosszú sétákra indultam a városban, az egyik utcán fel, a másikon vissza. Összeakadtam egy protestáns nővel, lefeküdtünk egymással. Belém szeretett, és nem értettem miért. Mandukoltam Dublin utcáin, és kerestem a bejáratot. Azért bennem, hogy minden városban nyílik egy bejárat a kívülállók és az utazók számára. New Yorkba például az iskolán, a kocsmán és a barátságokon keresztül jutottam be. Dublinba sehol sem tudtam behatolni, és végül be kellett vallanom, mi is a bajom. Hiányzik New York. Kezdetben ellenálltam az érzésnek. Hess innen, hagy békén, szeretem Dublin. Micsoda történelme van. Minden utcájából árad a múlt. Már Lémericki kisfiúként is Dublinról álmodoztam. E, igen, de mégsem. De mégis. Vagy ahogy Pák nagybátyám szokta volt mondogatni. Mindjárt negyven éves leszel, úgyhogy vagy szalsz egy nagyot, vagy tűnj a budiról. Mielőtt elhagytam a Trinity College-ot, váltom professzorul, végigmérte a céduláimat, és csak ennyit mondott. Haj, haj! 1971-ben Bukod doktorandusként mentem haza New Yorkba. Alberta terhes volt, előző nyáron fogadt meg, amikor két hétre nántuk kedbe utaztunk. Megemlítettem neki, hogy a kutatást a New Yorki Városi Könyvtárban is folytathatom a 42. utcában. A feleségemre nagy hatást tett a tömérdek cédulám, de azért arra is kíváncsi volt, mi célból írtam tele őket. Minden szombatot a 42. utcai könyvtár déli olvasótermében töltöttem. Tulajdonképpen az északi olvasóteremben lett volna a helyem, az irodalmi polcoknál, csak hogy a déli teremben bukkantam rá a szentek életére, és a könyv úgy rabulejtett, hogy nem volt erőm ott hagyni. Később kezembe kerültek a transzkontinentális vasút építésének iratai. Elolvashattam, miként mérkőztek meg egymással a más-más irányból odaérkező írek és kínaiak, hogy az írek vedelték és tönkretették magukat, mi alatt a kínaiak ópiumot szívtak és pihentek. Hogy az íreket nem érdekelte, mit tesznek, míg a kínaiak csak olyan táplálékot vettek magukhoz, amit ismertek és szerettek. Hogy a kínaiak soha nem énekeltek munka közben, az írek viszont abba sem hagyták volna az éneklést, olyan jót tett nekik. Szerencsétlen, bolondi írek. Albert a szülési szabadságra ment, és én vettem át a helyét a Stuart Parki iskolában. Igen, ám de egy hónappal azután, hogy dolgozni kezdtem, Stuart Parkban az igazgatót elvitte egy szívroham. Ezután együtt utaztam a liftben az új igazgatóval, aki nem volt más, mint divatintézeti szakközépiskola egykori oktatási igazgatója, az, aki kirúgott. Hát, ide is követett engem? Kérdeztem, de ő csak összeszorította a száját. Amiből tudtam, hogy a napjaim itt is meg vannak számlálva. Néhány héttel később megpecsételtem saját sorsomat. Az igazgató azt kérdezte a többi tanár jelenlétében. – Na és, Mr. McCord, hát apák vagyunk már? – Na, még nem. – És mit szeretne, fiút vagy lányt? – Ó, nekem édes mindegy. – Hát persze, mondta, csak semleges nem üle legyen. – Ha véletlenül mégis az lesz, iskola igazgatót nevelek belőle. Havarosan megkaptam a levelet, melyben értesítettek, hogy létszám fölötti vagyok. Aláírás, Mitchell B. Schilling M.B.I.G.H. Mindenben kudarcot vallottam, és kerestem a helyem a világban. Ide-oda utazgató, helyettesítő tanár lett belőlem, hol az egyik iskolában bukkantam fel, hol a másikban. A középiskolák naponta kértek meg, hogy helyettesítsen valamelyik beteg tanárukat. Másodszor akkor volt rám szükség, amikor egy-egy tanárt hosszabb időre eskütnek rendeltek be. Hol az angol órákat kaptam meg, hol meg olyan órán helyettesítettem, ahonnan éppen hiányzott a tanár. Lehetett az biológia, művészet, történet, fizika, történelem vagy matematika. A hozzám hasonló helyettesítő tanárok valahol a valóság határán bóklásznak. Mindig megkérdezték: És ma ki is, Mr. megkart. Mrs. Katz? Ah. És tényleg az voltam. Mrs. Katz, vagy Mr. Gordon, vagy Miss Newman. De sohasem voltam önmagam. Mindig csak A voltam. Az órákon semmiféle tekintélyt nem tudtam tartani. Az igazgatóhelyettesek néha elmondták, mit tanítsak, de a diákok nem figyeltek rám, és ezzel nem tehettem semmit. Azok, akik legalább bejöttek az órára, rám sem hederítettek, csak diskuráltak, látogatási engedélyt kértek, fejüket a karjukra hajtva szunyókáltak, Papírrepülőket dobáltak, vagy másik órára készültek. Megtanultam, hogyan kell teljesen elriasztani őket az óralátogatástól. Aki üres tanteremre vágyik, annak elég kiállnia a tanterem ajtajába, és képet vágni. Ennyiből már tudják, hogy a tanár gennyalak, és menekülnek. Csak a kínai származásúak jöttek be az órára. Őket bizonyára megfenyegettik a szüleik. Leültek a terem végébe, hiába tettem diszkrét célzásokat arra, hogy tűnjenek el ők is. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek elégedetlenkedve látták, hogy a tanári asztalnál ülve újságot vagy könyvet olvasok a csak nem üres teremben. Közölték, hogy tanítanom kellene. Erre szól a megbízásom. Boldogan tanítanék, feleltem, de hát ez itt egy fizika óra, én meg angolból diplomáztam. Tudták, hogy ostoba a kérdés, de tanfelügyelőként mégiscsak kénytelenek voltak feltenni. És hová lettek a gyerekek? A gyerekek minden iskolában tudták a szabályt. Ha helyettesítő tanát tűnik fel a láthatáron, akkor iszkiri,